a palavra por dentro da guitarra, a guitarra por dentro da palavra, ou talvez esta mão que se desgarra com garra, com garra, esta mão que nos busca e nos agarra e nos rasga e nos lavra com seu fio de m á g o a e cimitarra, aze e navalha e campo de batalha e nau chá rua e praça e rua e também lua e também lua pode ser fogo pode ser vento o solamento o solamento esta mão de meseta voltada para o mar esta garra por dentro da tristeza A e i lá voar aí lá subir, aí lá voltar de Alcácer Quibir, Oh, mão cigarra, mão cigana, guitarra, guitarra lusitana